imperialismen och storföretagens örende, deras jakt efter profet ska stärkas över hela världen. Men nu ska vi spela lite musik och sen kommer vi tillbaka om en liten stund och då ska vi förhoppningsvis ha vår tidigare partier och förande Rolf Hagen med oss på linjen. Ja, välkomna tillbaka till Radio Kommunist och Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Nu är det så att vi har vår tidigare partiråförande under 35 år med oss, Rolf Hagel. Du är varmt välkommen, Rolf Hagel. Ja. ja, du är välkommen. Vi ska ju diskutera lite kring uppdrag Det är ju rätt så intressanta program kanske. Och Jag ser att har utnyttjat det mycket. Och, men vad tror du syftet har varit med de här programmen? Jag tror att det finns flera syftet naturligtvis. men Jag tror framförallt att det handlar om två som man kan sammanfatta det till. Det ena är i ett mycket kort perspektiv och det är att man vill för till att förhindra Vänsterpartiet så som ett stödparti åt den socialdemokratiska regeringen. Inte så att, att jag tycker att, att äh, Vänsterpartiet har äh, gjort särskilt radikala grepp utan snarare har de väl egentligen gått den motsatta vägen. Men äh, det är ju så att äh, varjeligheten och reaktionen, de, får de en lillfinger så, så vill de ha hela handen så att de vill naturligtvis driva regeringen ännu längre högerut. Och då kanske det, trots allt är på något sätt en liten värld. Inte stor, men en liten. Det tror jag är det i det korta perspektivet. Mm. I, det, I det långa perspektivet så är det naturligtvis, och det framgick, tycker jag, väldigt väl i det sista programmet. Att det handlar egentligen inte om en parti. Det handlar om en ideologi. Det var frågan om att försöka skjuta sönder den socialistiska ideologin. Uh, och jag förstår också varför man gör det just nu. I och för sig är det inte första gången. Det har funnits sådana här attacker mot den socialistiska och kommunistiska rörelsen. Ända sedan uh, Sovjetunionens tillkomst så har man försökt att driva kampanjer. Men uh, nu tror jag att det blev uh, mer intensivt. Det beror på att, det ser alla människor förresten, vi går mot en mer och mer skärpt politisk situation. Neddragningar och förtämringar av reformer som arbetarrörelsen har vunnit genom åren. De försöker man nu att avskaffa att, att, och att driva arbetande människor tillbaka igen. Den uh, offentliga sektorns Nitus till exempel. Uh, talet om demokrati och marknadsekonomi som egentligen inte innebär någonting annat än att allt som man inte kan tjäna pengar på är man tämligen intressant av. Och allt som man tror ska kunna tjäna pengar på, det tar man till sig. Och det gör man genom att privatisera och avveckla offentlig verksamhet. Och det skapar eh, missnöje bland människorna. Vi har sett till exempel vid de två senaste fallen som har kopplats till den europeiska unionen. Det visar ju på ett våldsamt missnöje bland människor. Inte så att människorna, inte, äh, att människorna skulle vara dumma och inte förstå. Utan de förstår väldigt väl. Och de vill visa sitt missnöje på det sättet. Och då förstår jag att då gäller det att ta ifrån människor tron på att det finns ett alternativ till den råa kapitalismen. Och det alternativet är naturligtvis socialism. Det finns inget annat alternativ än socialism. Och därför så skjuter man nu så våldsamt på vår rörelse och vår idé. Det är det det handlar om. Det handlar mindre om vänsterpartiet som parti än om ideologin. Och Då kan man säga så här: Att Vänsterpartiet kan faktiskt skydda sig själv. Vänsterpartiet har bjudits på allt det som vi nu upplever genom sin återhydrade populism. Mm. Det har nu varumärket och Socialdemokratin tagit till sig. Och Vi ser ju redan idag så går Socialdemokratin nya partisekreterare ut och kräv och, och säger att man måste fundera på mitt, man måste bryta samarbete. Det här som säger att tiden rinner ut för lars och Oli. Och man har också lyckats att eh, delvis spräcka Vänsterpartiet. Ni har en representant, tror jag, nere från Skåne, mm. mm. som, som idag deklarerar att han eh, är beredd att bli politiskt vild om inte Lars Åhly, att säga tar avstånd ifrån eh, att han är kommunist. Och sen har ni Rosengren, när han är väl inte från er. Nej, det är väl nej, lite längre upp i landet tror jag. Ja, visst, ja men, men det är samma argumentation som kommer igen där. och det är naturligtvis ett hårt slag för Västerpartiet. Men, men så går det om man försöker tegla under det Ja, visst. Man kan säga alltså, man kan egentligen säga att det hänger samman med den kapitalistiska krisen. Det är därför man ökar sin antikommunism för att kunna rida ut den. Ska vi säga, Viktor har jag med mig också. Viktor från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Är, ja. Så ja. han kommer också till att ställa någon fråga. Ja. Viktor han satt och viftade här nu länge så han, vi in? han, han, han okay. vill in här. Ja, <laughs> ja. ja min, äh, där mina sådana här personliga favoriter är ju den här att alla människor som gör avbönjor. Man har ju sett redan sedan eh, från 90-talet och uppåt alla de här eh, superrevolutionärerna som helt plötsligt, eh, ja vi hade kanske lite fel och så vidare. Eh, nu har man ju sett på det här programmet som du tidigare nämnde ju att eh, det här med Lars Uli, nu för du liksom lägga om med det här kommunistnäcket och så vidare. Så då tänkte jag fråga dig, då liksom, att, eh, eftersom boiläget kräver avbön, tänker du då också på det här med göra avbön på din ideologi om vi ska satsa? Nej, det tänker jag faktiskt inte. Jag måste säga att det vi nu upplever, det gör ju att en normal kommunist, och till och med en normal demokrat, måste ännu hårdare jobba för ett annat samhälle än det vi lever i. Och jag har alltid jobbat för ett, ett socialistiskt samhälle som alltid tidigt det här. Och det visar ju bara att det gäller att öka ansträngningarna och gå ut till människor. För jag vet att människor är viktiga. Det är många, många människor som. Jag och mig antagligen är förbannade på det som sker, men alla ser inte att det finns ett alternativ. Och just det är det, det handlar om här: att beröva arbetarrörelsen en ideologi. För det, det, jag kan inte se något annat samhälle. Antingen fortsätter vi eh, långt in i detta och man säger rövarsamhälle egentligen. Därför att det har blivit så att man sliter sönder allt vad arbetarrörelsen har byggt upp. Och för att bryta det. Och för att bryta de stora monopolen och kapitalets makt som ju hela tiden stärks så behövs det ett alternativ. Det alternativet är ett gemensamt ägandet. Alltså kommunism egentligen. Eller socialism. I att kommunismen är ju betydligt senare i samhället än socialism. Det jag tänkte på just när du sa, alltså med det här med avbörjaren. Jag kommer ihåg det var något program där de intervjuade Fidel Castro. Ja. Så var det precis efter Sovjetunionen och det här öst, östblocket föll då. Så frågade honom då, ja är det inte dags för dig och liksom lägga av också? Så sa han, nej nej, nu ska vi bli ännu mer kommunistiska. Ja, det är riktig reaktion. Det jag tänkte också mycket på det här programmet som man såg uppdrag granskningar och som barligheten alltid brukar köra med, är ju med det här med kommunism och demokrati. Att de har det som två skilda begrepp, antingen ser du det, det ena eller det andra. Och då tänkte jag det är att höra din inställning vad du har som kommunist till just demokratin då. Ja egentligen är det ju från deras sida logiskt det här. Eftersom de brukar säga så här att demokrati och marknadsekonomi måste man acceptera. Och det måste samhället bygga på. Jag menar faktiskt precis tvärtom. Att skapa en djupgående marknadsekonomi det är att göra avsteg ifrån demokratin värderingar. Därför att då är det nämligen penningen och möjligheten att tjäna pengar som avgör huruvida man ska driva den ena eller den andra verksamheten. Och människovärdet blir alltså mätt i pengar. För mig är det så att om jag, och det vill jag verkligen vill stärka demokratin så måste det ske i en socialistisk riktning. Allt annat är motsatsen. Yeah. Ja. Vi, vi håller ju med dig det, men det är, du kanske inte är så förvånad över alltså, Rolf nej. jag är säker på att många av våra lyssnare också. Jag ska bara vilja påminna våra lyssnare om att de har möjlighet att, att ringa in till vårt till öppna telefon. Den är 43 71. om de har frågor till dig Rolf eller om de har frågor på dig du säger. ja nej. Ja jag försöker försöka svara. Ja. Det jag tycker också är väldigt viktigt att ta fram just när man, man tar de här frågan eh, frågorna, då, kommunister och demokrater. Det är ju det här: ju att oppositionen till det rödande staten har ju alltid varit odemokratiska. Vi hade ju det redan på slavsamhället. ju Det var ju ändå ett demokratiskt samhälle i deras ögon. Ju, för klassen och slavarna som gjorde upprop, de var ju såklart Sen hade vi ju fördalsamhället där var kungen och så vidare hade fått makten av Gud. Och bönderna som var lite sura att de inte hade någon makt överhuvudtaget. Ja, de var ju självklart odemokratiska. Och det är den rollen vi spelar idag, ju idag Ja, alla som försöker att förändra samhället betraktas av dem. Alltså i socialistisk riktning, betraktas av dem som odemokratiska. Jag till med dem som har blivit eh, kränkt egentligen av det samhälle jag lever i. Jag har varit utsatt för, för, för säga, registrering sedan jag var 15 år gammal. Och det, det betyder faktiskt många år det. Jag är 70 nu. Och jag, jag kan alltså när jag går in i på papper och så där se vilka biografer jag besökte som 15-16 år gammal. Mm. Och allt beroende på att jag samlade namn för att förhindra att vårt land skulle utrustas med kärnvapen. Så att om någon ska be om ursäkt så tycker jag att socialdemokratin bland annat ska be oss vanliga svenska arbetargrabbar och tjejer som har satts ut för deras övervakning. Och många av oss har haft svårigheter att komma in på arbetsplatser. Vi skulle egentligen kräva en ursäkt av det bestående samhället för vad man har gjort. Men den tanken har inte... Kommer ja, deras... du upp den nu? Alltså, Nej. Men du den? Ja, precis. Det tror jag är ett viktigt krav. Vi kräver en ursäkt. Alltså, det är verkligen de som ska be om ursäkt. Det jag, jag läste det var det här med, det här med att registrering. Då, att man höll på fram till 1998. Ju. Men det är ju bara en lögn För det vet ju alla som deltar i en lite radikal demonstration, det är ju, verkligen ju nästan som ibland som hälften av deltagarna i UCV-klädda poliser som springer omkring och tar foton ju på deltagarna. Ja, mm. ja, och ja. det är ju knappast så de är sett, tar de här fotorna får sätta in i familjealbum. Nej, och dessutom det är ju faktiskt inte sådana som vi som botar vårt samhälle. Nej, precis. Alltså, jag brukar alltid säga att borlighetens eh, inställning till demokrati, den går alltså det enda man vill försvara det är sin rätt till privat ägande av produktionsmedel ja. det är egentligen det enda de rör sig om får de bara äga produktionsmedlen och därmed kunna styra samhället egentligen så är det demokrati nog för dem men det innebär ju egentligen en borgerlig diktatur ja, det är, förmodligen är det många som inte tänker längre än att bara det att jag får gå och rösta ja. liksom, det man som då är det demokrati Mm. Ja, det där är ju en väldigt halv demokrati för det första så gör den ju halvt utanför företagsportarna och de stora bolagen bestämmer. Och det säger egentligen Socialdemokratin själv när man argumenterar för att alltså vi måste tillhöra EU. Att vi måste på något sätt behärska, eh, försöka begränsa storkapitalets makt. Men att, de gör det, att de inte gör det genom sitt intäde men därmed har de ju egentligen sagt att det finns ett problem med storföretagens stärkta maktposition. Och för det vill de att, att gå in i den europeiska unionen och det med ytterligare förstärka deras maktposition. Men det är ett erkännande. Det är ett erkännande att vi måste göra någonting för att begränsa företagens makt. Och sättet att begränsa det måste det naturligtvis vara att se till att överta ägandet av företagen. Precis. Man kan säga hur de nu har med EU har. De måste skaffat sig uteliga makt. Jag ser nu EU-kommissionen lägger fram ett förslag. De som ger arbetsköparna rätt att kalla 60-50 timmars arbetsvecka. Och det är naturligtvis så sitt slag mot arbetaravs. Vi hade tänkt att spela lite musik nu. Vi folk har bryta av oss. Sen kommer vi tillbaka efter musiken. Ja, lyssna gärna. Ja, tack. Jag kommer från Latinamerika. Måste vi vara en flod? Nu ligger den på orden. Den faller i Karibien, med mexikanska ja, kultens gröna vatten under slåttet Sankton. Och i biblioteket händer en utav den här. Jannar är välkomna tillbaka till Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf. Vi har en radiosändning där vi har vår tidigare partiorförande Rolf Hagel med oss. Ja, har ni frågor till vår tidigare partiorförande Rolf så är ni välkomna att ringa på 040 43 70 71. Rolf, vi ska fortsätta att diskutera. Mm. Vi, vi, vi har ju diskuterat demokratin. Vi ser på de socialistiska länderna på ett visst vis-, vis. Och vi kallade den perioden de var inne i för socialismen. Och det framtida samhället kommer till att bli ett kommunistiskt samhälle. Skulle du kunna förklara lite kortfattat kanske, eller hur, hur du vill. Hur skillnaden mellan socialism och kommunism? Ja, det är en teoretisk fråga, men man kan väl försöka i alla fall. Ja. Alltså det är ju så att socialism, var det. ett... Samhälle, ett övergångssamhälle från kapitalism till kommunism. Men kommunismen är alltså ett relativt långt avlägset mål. Därför ja, att kommunism förutsätter en, en, en, en total överproduktion, att man ska kunna ge alla människor allt vad de kommer att behöva, och ingen ska så småningom avskaffas, och så vidare. Men, men det där är ju ett senare skid i samhällsutvecklingen. Och vi nu kämpar för det är ju ett socialistiskt samhälle där människorna ska äga produktionsmedel, som du själv sa tidigare. Men sen kom ju frågan där, varför de angriper oss så våldsamt för dessa länder och för att vi har haft kontakt och har kontakt med broderpartier ute i hela världen. Ja, det är ju så här att när de nu samordnar sina krafter genom till exempel den europeiska unionen i latinandet så kör man väl och det vi tidigare. Då samordnar kapitalet sina aktioner mot arbetande människor. Och då gäller det naturligtvis att förhindra att de arbetande människorna möter dessa attacker genom att samordna sig själv och ha goda kontakter, inte bara med partiet utan också med fackföreningar och andra organisationer. Men för, för kommunister har det alltid varit naturligt att vi har försökt att samordna våra krafter med. Andra kommunister runt om i världen. Och det tycker man inte om. Utan det försöker man att slå sönder. Och på något sätt så försöker man att, att bestotta de där länderna. Och vi har aldrig sagt att dessa länder har varit mönstersamhälle. Där inga problem har existerat. Jag har aldrig en kommunist sagt vad jag kan förstå. Då är, har han i så fall varit väldigt Att bygga ett nytt samhälle. Ett socialistiskt samhälle. Då beträder man nya vägar. Och de vägarna de innehåller mängder av problem. Och sen kommer det till, som, som vi nu upplever helt, att du möter en våldsam ideologisk kampanj från den kapitalistiska världen. Just därför att de vet att målsättningen med dessa socialistiska länder har varit att ta makt från kapitalet. Och jag brukar säga så här: att man kan inte ge. Och fattiga människor. Om man inte tar det från det Och det är precis det vi vill göra. Vi vill beröva de det deras möjligheter. Att styra över våra liv. Och de länder som har beträtt en väg. Där målsättningen har varit det. De har haft vår solidaritet. Och jag vågar säga att varje land. Där vi märker eller ser. Att arbetande människor försöker. Att bygga ett nytt samhälle. Så kommer de att ha vår solidaritet. Och där skiljer vi oss från Vänsterpartiet. Jag tänker inte förneka dessa kontakter. utan vi tänker att utveckla dem. Vi har haft hjälp av socialistiska länder. Som var bättre lottade än vi. Och vi har hjälpt andra länder. Som har varit sämre lottade än vi. Och det tycker jag är väldigt fint. För arbetare och kommunister. Att man har denna internationalism. Så att man arbetar tillsammans. Och hjälper varandra. Och att kapitalet inte gillar det, det kan jag förstå. Men kapitalet självt anser att de utan några som helst hinder kan knyta sina band, pressa arbetare tillbaka, skapa företag där lönerna är låga, skatta där de tycker att skatten är mest gynnsamt för dem. Men allt detta är ju också internationellt samarbete som de bedriver. Och det vill de inte att vi ska kunna möta med samma medel i metoden. Vi är stolta över våra internationella kontakter. Jag är leten när jag hör människor som har kallat sig för kommunister utan att vara det uppenbarligen. Exempelvis i frågan om Kuba. Man är bra sänkt allt för att säga att eh, Castro är en diktator och, och i Kuba råder inga mänskliga rättigheter. Och, utan att berätta vad är det som gör att man på Kuba måste ha stark respektivitet i vissa frågor. Jo, därför att de stämmer för blokader, provokationer, spioneriet, drag från URs sida. Och det kan man också säga även socialdemokratin har bytt upp för för att sända sändningar in från den amerikanska sydösten in i Korea. Eller vad säger jag, in i, på Kuba. Yeah. Men vår solidaritet, den kommer de inte att kunna röva på. Därför att vi ser att de åtgärder man måste vidta på Kuba det är ett resultat av kapitalets försök att snäcka landet. Precis som de har försökt att snäcka alla länder, även om inte länderna egentligen är socialistiska, utan endast vill hävda sin självständighet, så är man där. Först propagerar man, slänger in propagandamaterial, i, Om inte det hjälper så drar man sig inte ens för att boba länderna sönder och samman. Ja, det är ju som situationen ju på Venezuela. Ju. Ja. ja Det är ju väldigt typiskt. Jag kommer ju själv ihåg när den här statsgruppen eh, genomfördes. Då, I svensk media då, talar man ju inte om någon statsgrupp överhuvudtaget. Då var man ju relativt tyst i en vecka. Man sprang omkring och sa att Jag folk var trötta på Chavez och de ville ha förändring och så vidare. Sen när Chavez fick makten tillbaka, då gick man ut och sa att den var en statsgrupp. Så borgerligheten är ju också väldigt måna om sitt internationella arbete i kampen mot det arbetande folket världen över. Då är det viktigt att, som du påpekar, Rolf, att vi håller kvar vår internationalism och håller den faunan högt. Ja, det är, det är väldigt viktigt. Jag, jag lyssnade idag på, på uh, Ring efter programmet. Yeah. Det var en senare som ringde. Och Jag skulle kunna sagt det hon sa själv. Och säger det att jag har levt halva mitt liv i Tyskland och halva mitt liv i Sverige. Och det livet jag levde i Tyskland det var i den östra delen, alltså i det Och den bild som ni försöker att ge av det land jag levde i, den stämmer inte med verkligheten. Så hade inte vi det. Det var inte så att vi hade lyx och överflöd. Det var inte så att inte det inte fanns problem. Men det var inte i närheten av dessa, dessa mörka bilder ni tecknar. Och egentligen så borde ni förstå det när ni ser på valresultat. Yeah. Efterföljarna till det Socialistiska Enhetspartiet i Tyskland får eh, ända upp till 30-35 procent av rösterna. Tror ni att de skulle få det om de hade levt under nästan slavförhållande som man här försöker att framställa det som? Liksom? Det var inte så. Nej. Nej. Men Sveriges Radio och de som förmedlar den varliga propagandan, de, de tror väl förmodligen själv på den. Eller ja. eller jag vet inte, säkert förstås. Ja, det var <laughs> kan det vara möjligt? Ja, det kan man fråga sig. De, de socialistiska, vi har kommit in på de socialistiska länderna. De, de hade ju naturligtvis en stor påverkan på den internationella arbetarklassen och eh, klasskampen i, i hela världen. Jag vet ju till exempel per Fedin i en LO-ekonom, sa för något år sedan, det var efter de socialistiska länderna hade brutit samman, eller vad man ska säga, då, då sa han, det hade varit bra med en Lenin långt borta i bakgrunden som kunde hjälpa oss i avtalsraelsen eller någonting sånt. Det, det är ju i och sig ovanligt att det kommer från en socialdemokrat men, men jag menar människor som inte är speciellt klassmedvetna och sånt inser ju också vad eller ser rejält vad de socialistiska länderna betyder i världen. Och, och det skulle ju vara de hade ju en påverkan inte bara på, på arbetarklassen utan på hela samhället. Kan vi gå in på och diskutera det lite, hur, hur hur, hur, hur kunde man säga alltså, att den socialistiska världen påverkar resten av världen? Till exempel i Venezuela till jobb. Men, men jag tänker på nu de krig, alltså krig och sånt som har skett hur man, hur man hur imperialismen agerar fritt egentligen. Det ser inga hinder alls för sin maktsträvande och att ta över mer och mer av världens naturrikedomar. Jag vågar nästan påstå att om Sovjetunionen hade lyckats att hålla sig kvar och vara en maktfaktor i Europa tillsammans med de socialist övriga socialistiska länderna, så hade man aldrig vågat att bomba i förslaget. Man hade aldrig vågat att sätta igång och bomba i Irak. Utan man, man, hade, man hade hela tiden en respekt för Sovjetunionen. Och om vi tittar bara till vår egen situation och när de stora reformerna i vårt land genomfördes Alman till exempel, 1921. Alltså fyra år efter oktoberrevolutionen i Sovjetunionen. Och visst fanns det stampan mellan detta. Utan någon som helst tvekan. Och det har faktiskt, precis som du ser i din. Att i varje förhandling som har drivits i vårt land så har det suttit en osynlig deltagare vid förhandlingsbordet. Och det var just det som Mike kallade för spöket som har gått runt i Europa men som satt i varje sådan förhandling. Och man visste att bakom fanns ett socialistiskt system som man absolut inte ville att vi skulle attraheras av. Mm. Och det gjorde att man var i viss mån lite mer benägen att till mötesgå vissa krav som vi förde fram. Och att vi har fått det hårdare här sedan Sovjetunionen och de socialistiska länderna försvann. Det tror jag varje människa upptäckte. Antingen det är en hyresförhandling eller om han går ut i affären och handlar. Eller om det handlar om vår miljöpolitik, vår skola och vår sjukvård. Alla dessa områden har vi fått märka mycket, mycket hårdare tag. Då kan man säga att ja, ja men det är ny tid. Jag vet inte vad det kan vara för ny tid som inte ett resultat av mänskligt verk och beslut. Det är naturligt så att när de är borta, då tycker man att ska kunna dra åt kumskruvarna. Man tycker att man ska kunna ta tillbaka en del av det de ser att, eller tycker sig ha förlorat. Det vill säga förbättringar för arbetande människor. det. var Sovjetunionen har stor, stor betydelse för oss. Och då vill jag säga att inte bara för oss. Hur många tidigare kolonialiserade länder slog sig inte loss ifrån den hårda eh, kolonialpolitik som bedrevs av de stora imperialistiska länderna. Inte så att de, att de slapp trycket, det ekonomiska trycket, att det har de ju hamnat i nu också, fast nu kallar man det för globalisering. Men jag menar, de slog sig ändå loss och fick en relativt frihet på grund av existensen och förekomsten av det socialistiska. Ja, precis. Och det var ju faktiskt så att de fick, ja de fick verkligen, men av Vietnamkriget, det finns många exempel, eller Vietnam, landet Vietnam. Jag menar utan, utan det internationella stödet från naturligtvis arbetarrörelsen i, i, i de kapitalistiska länderna. Men främst alltså, det stöd man fick av Sovjetunionen och de socialistiska länderna gjorde att de kunde stå fria från, från ett slavvok. Ja. ja, det från Kuba. Jag hörde ja. att man spelar musik från Kuba. Uh. När man nu diskuterar och kritiserar Castro och den kubanska regeringen kanske man ett enda litet ögonblick ville försöka att dra sig till minnes hur såg det ut på Kuba. Det var en bakgård som USA utnyttjade sentart med våldsam prostitution och utslagning. Jag menar, allt detta borde egentligen en tänkande människa se att det i ett samband. Och då förstår man också varför propaganda just nu är så hård. Precis. Och Kuba har ju naturligtvis en väldigt internationell påverkan på de andra länderna i Sydamerika. Där, där USA fortfarande har många av länderna som sin, sin bokgård. Ja, det är inte så att, att Bush och Company är äh, någon slags äh, humanist mot den kubanska medborgarna. Sen de driver kampanjen. Utan det handlar naturligtvis om att skydda sitt eget skydd. Såklart, ja. så oh, klart. Rolf, nu har vi pratat uh, rätt länge. Vi brukar lova lyssnarna att de ska få höra lite musik ungefär en gång i kvarten. Så det är dags med musik igen. Men det är det musik. vi tar en 3-4 minuter musik. Sen är vi tillbaka igen. Ja, det gör vi. Ja. Before you can call him a man many scenes must I wide up Before she can sleep in the sand It's how many times, how many deaths It takes till he knows That too many people love died Ja då är ni välkomna till en bok att det Kommunist Det är Sveriges Kommunistiska Partiet Sveriges kommunistiska ungdomsförbundsprogram. Det här programmet kan ni också gå in och lyssna på internet om ni knappar in www.kommunist.se. Idag har vi ett program med våra tidigare partierfrågande som Rolf Hågel som svarar på frågor angående socialismen. Har vi och Om vi kommunister har någonting att ångra eller till någonting att börja om ursäkt för. Hittills har det inte framkommit något som vi ska be om ursäkt för utan fortfarande är det de kapitalisterna och varligheten som ska stå över skamspålen. Viktor, du har fler frågor till Rolf. Yep. Uh, ja, vi har ju gått igenom eh, socialismen nu om vi ska kunna säga så, alltså, socialisternas påverkan och så vidare. Jag tänkte då kan vi vända på steken här nu och Tänkte man kan berätta lite om borgerlighetens inställning till det arbetande folkets strävan efter demokrati och nationellt, både nationellt och internationellt då. Ja det är ju så när det gäller demokrati och reformer i det här landet så har de ju aldrig genomförts med bodjarnas slut. Det handlar allt om allt från allmän rösträtt till, till kampen för åtta timmars arbet så har den fått ske i så att säga, kamp mot de borgerliga partierna. Många gånger tillsammans med socialdemokraterna, men också ibland utan deras hjälp har man fått kämpa. Så att det eh, inte är det så att borgarna tycker att, att eh, man ska dela lika i samhället eller att man vill förstärka demokratin för, för vanligt folk. Utan de ser ju det närmast så att eh, jobba och håll chef eh, är det bästa som kan ske. Vi ser inte så. Vi, vi ser eh, kampen för demokrati som en kamp för ett bättre liv på alla områden i samhället. Men det begränsas naturligtvis av det privata ägandet. Det är rådet inget det kan man. Men det finns en fråga jag gärna vill ta upp i det här sammanhanget också. Och det är frågan om fred. Det fred. Jag gick med, eller mer den första politiska uppgift jag uh, jobbade med som ung 15-årig grad. Det var kampen mot atomvapen. Jag tror jag sa det när vi började det här programmet. Vi lyckades då att förhindra att svenska armén utrustades med atomvapen. Jag är idag livrädd för att vi i den så kallade eu armén kommer att få släppa till franska soldater som ska strida i en armé som är utrustad med kärnvapen. Och det var precis det vi inte ville. Det var precis det vi försökte bekämpa det emot. Och nu har faktiskt socialdemokratin vaxat in oss i en situation där det är mycket mycket tänkbart att vi får den. Och då kommer nästa fråga. Vad är det som hotar oss i Europa? Vilket land är det som hotar oss? Är det ryssarna igen som utgör det stora hotet eller vad är det? Nej, jag tror inte att man bedömer det så. Även om jag ser att man naggar i kampen hela tiden för att komma närmare och närmare ryssarna. Men jag tror inte det är det, det, det handlar om. Jag tror att en armé som man nu talar om som ska vara fredsframtvingande inte är någonting annat än en armé som ska användas mot social kamp i länderna. Alltså när arbetare tar till, börjar strejka och göra stora demonstrationer så ska dessa styrkor sätta in för att förhindra en sådan kamp. Det är en mycket, mycket hemsk uttryck. Ja, det har vi också tidigare tagit upp på våra program om EUs inställningar och om deras uppgifter. Jag tänkte mycket på det här när jag satte och kollade på det här programmet, för det är ju ändå, speglar lite vårt program idag. Ju. Det är just den här man talar ju om relationer mellan, som vi sa vi har ingenting att skämmas av, och liksom att vi hade relationer med det socialistiska blocket. Men det jag tycker är väldigt intressant att de här borgerliga partierna och socialdemokratiska partierna gör ju allting och pratar hur demokratiska de är. Då tycker jag att du skulle kunna komma med en liten analys här om den borgerliga och den socialdemokratiska inställningen till kapitalets högodiktatur runt om i världen. Ja, när det gäller svensk socialdemokrati så har den ju varit väldigt dömd när det gäller kampen mot demokratin runt i världen. Det var inte så att socialdemokratin trädde fram och med kraft för dumde exempelvis insatserna i Irak där man bombade landet tillbaka flera år. Det var inte så att man protesterade urlut när det gällde kampen i Afghanistan. Och det var inte så att man gav sitt stöd åt kampen i Venezuela. Så att inte är det så att svensk socialdemokrati precis har, har utmärkt när det gäller... Att vara solidarisk med arbetare i andra länder som, som försöker att förbättra sin tillvårsbättag. Utan har har i princip fullt monopolkapitalets önskningar. Och kanske framförallt Persons attityd mot USA. När man diskuterar alla de här förbrytelserna. är ju så otroligt eh, lågmäld om man överhuvudtaget säger något. Så att eh, det finns inte mycket kunstervans eller solidaritet med vår omvärld. tycker jag inte man kan märka. Nej, och, och man ser ju egentligen hur, alltså oftast så den kommunistiska ideologin vanligheten så nu ofta framställa, alltså sätta likhetstecken mellan nazism och kommunism. Det är, man har gjort många kampanjer kring kring samma tema. Hur, hur, hur ser du stug och vad du, du visste, var det bara kanske, du var bara tio år när det var samlingsreing så du har kanske inte så många. Eh, egna minnen men en del avråd och framförallt så måste du känna partikamrater som har berättat för, för dig om, om tiden under eh, krigstiden. Vad de så god att måste då de svenska samlingsregeringen? Alltså det är en period där äh, låt måste ta enkla saker låt oss till exempel ta kommunistiska tidningar som inte kunde, fick föras runt i vårt land utan som, som människor fick äh, sakta på många underliga sätt alltså att det var blockerat att använda statliga och kommunala kommunikationsmedier för våra tidningar, transportsmedel kallades det för. Och tänk, tänk, ta en lite längre tillbaka, tänkt när, när Spaniens folk äh, den som hade en demokratisk kval regering, utsattes för Frankos truppor som, som slog sönder den demokratiska regeringen i Spanien och svenska frivilliga grabbar som ville åka ner för att försvara denna unga demokrati, fick ju så att säga smyga sig ut ur vårt land därför att det var förbjudet också med socialdemokratiskt bistånd. Så att deras eh, solidaritet, jag har sagt det tidigare, den, den eh, bjuder inte på särskilt många glädjeämnen för arbetare och progressiva människor, men det så är kapitalet naturligtvis. Jag tänkte bara, jag tänkte ge en liten kommentar till den här frågan. Den som jag alltid, folk brukar prata om, de jordemokratiska kommunisterna, att vi inte var på Hitlers sedan här i Sverige. Och så brukar jag alltid nämna ju de här fånglägerna som han hade stuvat in kommunisterna Så brukar jag alltid säga, varför gjorde man det då? är det bara för att man skulle skydda dem då mot Hitler i sådana fall så vi stoppar in dem här inne? Du menar Storsien och sådana här arbetsläget där man i kommunister. Mm. Mm. Ja, nej, det var nog inte av omsorg för kommunister där man satte dem. Utan det var naturligtvis för att det var ett spänkt läge. Och kommunister har alltid varit goda patrioter. Och om det skulle ha varit så att det hade utvecklats till att Hitler hade gått in i det här landet. Nu fick han vissligen det mesta han ville ha utan att göra det. Men om det skulle ha så vet de att de som då hade varit i motståndskamp. Det var kommunister så var det runt om vårt land. Så var det i Norge och så var det i Danmark. De som där kämpade för, för, mot fascismen, det var kommunister i första ledet. att alltså andra demokrater också, det vill jag inte förneka, Men att det var kommunister som hade någon ledande position. Där område det inte ställa. Och det var ju därför att vi verkligen slogs för demokrati, mot fascism. Och den som idag till exempel försöker att skriva om eh, historien. Och göra det till att Stalin och Hitler var goda rönsarvandling. Den glömde ju fullständigt att som ett fick, fick offra ungefär 25 miljoner människor. För att trygga krossandet av fascismen och rädda bland annat vårt land ifrån en nazistidra. Mm. Nu försöker man att göra om hela historien och göra Stalin och Hitler som lika goda konsultare. Det gick inte att göra när människor hade det andra världskriget i färsk minne. Och därför gick Kommunistpartiet Våldsamt framåt alldeles efter andra världskriget. Det blev starkt. Men sen glömmer människor. Och dessutom propagandan är ju så stark och så kompakt. Så att eh, människor glömde så småningom vem som hade egentligen räddat vårt land. Och egentligen ser vi samma tendens idag. De här upplevt, det här är ju inget annat än en grov, grov antikommunist för att försöka driva oss tillbaks. Och beröva ett alternativ. För människor är idag vissa. De tycker inte om det samhälle vi lever i. De tycker det är mängder av fel som begås. Men de ser inte vad de ska ha. De ska ersätta det. Och ersättningen skulle vara den vi står för. Och därför får vi det jävligt jobbigt. Rolf, jag tänkte bara komma in så du kunde ta en liten slutkläm här innan vi slutar. Jag kommer ihåg själv när Socialistiska Blocket gick under. Då var jag cirka 15 år gammal. Då sprang man ju omkring och sa att alla de här pengarna som man låg på den militära budgeten den skulle läggas på den sociala, på sociala omsorg. Vi skulle leva upp i ja, nästan en kommunistisk värld, nästan så som de ville få det till. Det till. Hur, vad anser du då, bara lite kort, snabbt efter socialismens för, fall har världen blivit säker, säkrare, och fredligare och mer demokratisk? Världen har blivit mer eh, krigisk än vad den var när socialismen fanns. Kriminaliteten har ökat. Osäkerheten i samhället har ökat. Och nedskärningarna på alla samhällslivets områden, det vill säga skolor och omsorg. Och allt det som vi betraktade som självklarheter har försämrat sedan socialismens fall i Europa. Så att visst har det blivit kämt för oss. Och visst har vi anledning att säga att det var synd att inte socialismen klarade av den kamp som drogs in i. Men vi kommer igen, Rolf. Vi kommer igen, ja det tycker jag inte är ögonblick på. An... Jag tror inte heller att det här med, med den här kampanjen man nu driver kommer att få önskade effekter. Så säkert att vi kommer att rida ut det här också. Det var andra nederlaget. Först det var franska revolutionen, nu var det ryska revolutionen. Och vi kommer igen. Tyvärr Rolf, vi måste avbryta dig nu för nu har vi lite vi ska säga innan vi slutar. Är redan över. Ja, vi... ja, du själv också. Ja då, tack tillsammans och hälsa våra kamrater och hela landet som du träffar. Ska jag höra. Hej då. Lycka till. Hej. Ja, det var en sändning från Sveriges kommunistiska. Igor i Burlöf. audiokommunist. Kontakt, kan du nå oss och ringa 08 735 40 eller gå in på parti.se. Där finns ett, en länk till vårt bokförlag. Där finns en bok som heter som Sven Bjelf har skrivit, Svenskare i Sovjetunionen. Ta och läs den, köp den. Den är väldigt aktuellt. Och vill ni ta kontakt med SQ ni på www.sq.st Eller så ringer ni 040-611-8882 Vi bjuder er trevlig helg Det är sant. ja just det, det Kan du Röda ska seger ge Röda ska mot seger gå Röda den ska seger nå Bröda fannan ska mot säker på leve socialismen, leve friheten